Тіло людини. Тіло людини – найскладніше творіння живої природи. Воно складається із скелета, внутрішніх органів, шкіри і систем, які працюють злагоджено і забезпечують життєдіяльність організму. Організм людини влаштований приблизно так, як і в інших великих савців, зокрема мавп. Але з багатьох поглядів він абсолютно унікальний. Людина ходить, випроставшись. На двох задніх кінцівках Її пальці здатні виконувати найтонші, точні рухи А великий мозок набагато складніший, ніж у будь-якої іншої тварини Завдяки цьому людина займає у тваринному царстві особливе місце По-науковому людину називають Homo sapiens Людина розумна Будівельні блоки організму Людський організм складається понад як 50 трильйонів мікроскопічних цеглинок, які називаються клітинами. Клітини розрізняються за формою і будовою, залежно від їхнього призначення. Щосекундно в організмі народжується понад 5 мільйонів клітин, замість тих, що зістарилися і відмерли. Тканини організму Клітини одного типу групуються разом, утворюючи тканину, Наприклад, скелет складається з кісткової тканини, міцної і твердої. Він підтримує і захищає внутрішні органи. Грящова тканина також міцна, але м'якша і еластичніша за кісткову. Вона міститься в місцях з'єднання кісток, а також служить основою для гнучких частин тіла, наприклад, вух і носа. Внутрішні органи Групи тканин, які утворюють основні частини організму, називаються органами. Це кишечник, який перетравлює їжу і насичує кров поживними речовинами, нирки, що відфільтровують з крові відходи, серце, яке перекачує кров. Різні органи працюють злагоджено і складають системи організму. Системи організму Кожна система виконує дуже важливу роботу в організмі, підтримуючи його життєдіяльність і здоров'я. Наприклад, дихальні органи, до яких належать ніс, горло і легені, припускають через себе повітря і засвоюють з нього кисень, насичуючи ним кров. Кисень необхідний для одержання енергії, споживних речовин і підтримання життєдіяльності. ілюстрації. Представники різних етнічних груп відрізняються зовнішнім виглядом. Це підсумок тисячолітнього пристосування до певного клімату та умов життя. При регулярному виконанні фізичних вправ людське тіло стає навивижилу, гнучким і може демонструвати чудеса вправності. Спортсмени багато тренуються, щоб наростити м'язи і досягти піку спортивної форми. Цифри і факти Людський організм складається з понад як 50 трильйонів мікроскопічних клітин. Організм починає розвиватися з одної єдиної заплідненої яйцеклітини – завбільшки, з голівку, шпильки. У всіх людей організм влаштований однаково, хоч зовнішні риси, зріст, вага, колір шкіри – досить різноманітні. Система травлення Організм повинен постачати тканини енергією і замінювати відмерлі чи зношені клітини. Сировину для росту і ремонту клітин організм одержує з їжі через травну систему – рот, зуби, стравохід, шлунок і кишечник. Їжа розщеплюється, постачаючи поживні та багаті на енергію речовини у кров. Відходи видаляються з організму у вигляді екскрементів. Система виділення У результаті життєдіяльності клітин виникають відходи, які частково виводяться з організму через систему виділення. Вона складається з нирок, які відфільтровують відходи з крові і виділяють сечу, та сечового міхура, що накопичує сечу, перш ніж видалити її з організму. Робота організму Частини тіла й органи працюють чітко і злагоджено. Їхню спільну діяльність координують і регулюють дві основні системи. Гормональна система складається з органів, які називаються залозами внутрішньої секреції. Вони виробляють особливі речовини гормони. Надходячи в кров, гормони розносяться по всьому організму. Кожен гормон впливає на хімічну активність Певних клітин і тканин, прискорюючи чи уповільнюючи їхню роботу. Нервова система. Роботою органів керує також нервова система. Вона являє собою мережу нервів, які, немов проводи, зв'язують найвіддаленіші куточки організму з центром управління. Мозком. Мозок одержує інформацію від органів чуття очей. Вух, носа, язика і шкіри У вигляді слабких перших імпульсів Ці органи помічають, що відбувається навколо У відповідь мозок надсилає команди м'язам Як вони повинні скорочуватися, щоб здійснити потрібний рух Крім того, саме мозок є вмістилищем думок, почуттів, переживань і спогадів Розмноження Люди розмножуються так само, як і решта ссавців. Система розмноження у людини представлена чоловічими чи жіночими статевими органами. Чоловічі виробляють сперматозоїди, а жіночі яйцеклітини. Коли сперматозоїд запліднює яйцеклітину, вона починає швидко ділитися. Девять місяців яйцеклітина розвивається в організмі матері із зародка або ембріона перетворюючись у дитину, яка народжується на світ. Дорослішання. Деякі тварини активні і незалежні з перших хвилин життя. Але дитина людини ще багато місяців потребує турботи батьків. Підростаючи, дитина вчиться сидіти, стояти, ходити, розмовляти, читати, писати, а потім довгі роки за свої правила, традиції і закони людського суспільства. Ілюстрації. Шкіра і м'язи Шкіра захищає організм від забруднення і мікробів, надмірної сухості та вологи, пошкоджень небезпечних променів. Вона також допомагає організму підтримувати постійну температуру в холодну і жарку погоду. До м'язової системи входить понад 640 м'язів. Кінці м'язів приєднані до кісток. Коли м'яз скорочується, він притягує одну кістку до другої, примушуючи частину тіла рухатись. Які бувають м'язи? М'язи обличчя, м'язи шиї, плечовий м'яз, дельтоподібний, згинач плеча, біцепс, грудний м'яз, червний прес, розгинач стегна, чотириголовий м'яз, Литконожний м'яз. Внутрішні органи. Органи, які виконують певні функції, складаються з тканин двох чи більше типів. Наприклад, серце перекачує кров по тілу, а складається з м'язової, з'єднувальної та епітеліальної тканин. Внутрішні органи – це печінка, легені, серце, підшлункова залоза, шлунок, Товсті кишки, тонкі кишки. Кровообіг і лімфатична система. До системи кровообігу входять серце, кровоносні судини і кров. Вона розносить кисень від легень у всі куточки тіла. Лімфатична і імунна системи виробляють антитіла, призначені для боротьби з хворобами. Будова Лімфатичної системи Лімфатичні судини Периферійні судини кінцівок Аорта – головна артерія Серце – лімфатичні вузли Скелет Людський скелет складається з твердих, міцних кісток, яких налічується 206, які утворюють внутрішню опору тіла. Вони з'єднуються між собою суглобами які дають змогу кісткам рухатись певним чином. Будова скелета людини Череп Плечова кістка Ліктьова кістка Променева кістка Ключиця Груднина Ребро Хребет Тазова кістка П'яткова кістка Кістки пальців або фаланги Передплесно Велика гомілкова кістка, мала гомілкова кістка, колінна чашечка, стегно, копчик, кістки долоні, п'ясток, кістки пальців, фаланги. Організм людини досягає повного розвитку в середньому віці від 18 до 25 років. Потім починається його старіння. З'являються зморшки на шкірі, сивина. Облесіння у чоловіків Зменшуються і слабнуть м'язи Уповільнюються реакції Згасають почуття